Balanță Pe-un talger al zănaticei balanțe mă înalț ca un gigant, pe altul scad, Beat de vior și pârjolit în iad, mușcând din deznădejde și speranțe. Îmi spintec prin vârtejuri crunte vad, ars de-ndoieli sau fript de cutezanțe, Pe trup cunjind ca niște rupte hanțe, cu gheare lungi de parcă aș vrea să prad. Alung un vis ca pe un ciumat din cale. Și în Paște iar din palme ca un ied. Credința fuge ca să-mi dea târcoale, spre ea turbat ca lupul mă reped. Ce că în luna se prăvale, ce har de înger că visez și cred. 23.11.1968